А Олина із другого району. Вона приїхала до нас, бо ми її охоче відповів хлопчик. Олинко, а як твою матір звати? Марію, не дивлячись на нього, відказала дівчинка. Дію лапою зчали середину магазиника і наглянувся на невидиму пасіку, почув давній дзвін коси. Побачив ті женята, на які осипалась Роса. Оленко, а батько в тебе є? Є, здивовано і з острахом відповіла дівчинка. як його звати? Дмитром, замість Оленки сказав хлопчик. Гарне ім'я, похвалив магазаник. Таки вийшла за когось Марія... От наче і є в нього дитина, та насправді нема, а вже й старість на плечі сідає. А ви ж хто дядьку? спитала Оленка. Пасічник. Насилу виморщив непевну посмішку. Ходімо, діти до хати лісника. Я вам винесу меду. Ми туди не підемо, відказала дівчинка і відступила назад. Чого, Оленко? Мама казала, щоб ми обминали хату лісника, бо то закляте місце. Магазаник здригнувся, отак і казала. Ага. Забовонний острих на якусь мить охопив лісника, він кинув скошене око туди, де мало стояти його в селе. А що колись справді то закляте місце? Потім ще раз по глянув на Оленку, яка, вже збираючи суниці, гнулася до трави, та, ядриваючи обважнілі ноги від землі, пішов узліссям. Коли він оглянувся, дітей не було видно. А от очі, і дитячі, і марійні, молостили й молостили, та ще в пам'яті шаржакова коса, що входила не в трави, а в болі. Може піти в той бален, розшукати Марію. Але що тоді замелять людські язики? О, гріхи наші, гріхи! Не раз душа падає у вашу страшну купіль, яка не змиває бруду до і часу. Напевне, ніщо інше, як самотність і оті слова Оленки про закляте місце погнали Магазиника не до лісової оселі, а в село, де тепер пусткою бралася його перша хата, що колись не раз у негоду лякала полохливу дружину і малого Стьопочку. Коли у 18-му році Гетьман Скоропецький утік до фон Гінденбурга, магазиник накивав п'ятами з війська, Якось хуторянина, що мав обтернені тини і скажених мовкодавів, він обміняв гетьманський кожушок, сині шаровари, смушеву з золотою китицею шапку, чоботи з потурецьки загнутими носками і потурецьки криву шаблю, на свитку, іршані штани, полатані шкарбанища та батіг. І тихцем прибився до свого посевілого батька. По колись на порозі, і чепуристий батько, який у всьому любив охайність, одразу запитав, так що ти привіз із війська грошви чи вошви? І того, і другого, засміявся Семен. Старий бредливо поморщився. То зараз не заходь до хати, роздягайся в сінях. Твою білизними спалими тебе відмиємо. А тоді можеш і душу розважити. Самогону вистачить. На правесні батько, якого аж вернуло від пожадливості сина, почав його відділяти. Насамперед вони вибрали місце, де вибудується нова простора хата, і привезли з панського лісу грубезні дубові підвалини. Обдивився їх старий, любовно поторгав руками і пожалів вік дерева. Не в землю, а на камінь треба покласти його. Тоді два віки стоятиме. Де ж ми того каменю візьмемо?